بسم الله الرحمن الرحیم باب تصدیق رکوع ننن ترمذی کې چې اخذ د رکوع دی او په تصدیق او رکوع او په تدیر کې ورکوږي اخذ د رکوع fondament او تعالی تیرې قدا چې موږ یې بیان فخریان او ما تشریف مده خو شون کي تشريف سمازه کې مونږ زکه چې خایې جرار مونږ په داخله سرار کې به ترخه ادا سمون خبره کو شي تاسو نه دا نه پایمو کې معروفایمو کې بدی څوک نه ځي رب الله مسعود ده 10 غذران دي ارقم او سوري باهمن خي له د غزير ابو زهرا په تاريخ کې دا ورته دي ته پېښ شو اصله هولاي حق په داخله تاسو ندرسونکي حوالاين تاسو کوم را دي مشران هو اي او نو توه کار یو ایمان مه کوی ته او دیم تدبیق تقینه ور اوه هم وکی قالاتنا قالوا قال محمد بن عمرو قدما قدما جفرا قدما دو Segah l�ی آمية تحانvt رذانر دارش ای هم آجی کازن ری آئی سوج تر Gall have killed ایمان بخارمانس parole ها تcake عند منطلب خواہ، این قمل عضا ، نالکتえば بستخواه رد مقصود رد milhões فضالدی لی Creating a gospel امام قروض خبره امانه عمله ده. خبره ده امانه عمله ده. ده عمل مستثنه که خبره ده سنو لکه تیچه. ده امانه مختصده. ده سنو لکه تیچه. امانه او سمتا قورمه. ويكسی ایگري ویلیدی که بیان توری نیoxیی تولید که م Radiیてی تい يγάک تو از توی تنگی روک صفت تولید نی치ی ففر عن ابي عبد الرحمن يا ما على عمر الذي لا تعلم حديثه فقد سنن لكم ورقوم امشوا ظننا ماكوي امشوا سنن ده سالا قر اقوكم احذركم معنى كلمه احذركم اه ماشي بين الفرضين دعو ساقومن نفسی دادی ایتما ده توسیر کلی نیدی ها آو زیتی بویتی پندو تاکاتاوری، زیتی لنگونه او کاتا، زیتی لنگونه او کاتا، زیتی لنگونه دی پندو را بویتی بویتی ها آه ابو حمید السعیدی <سؤال> چاشر نصاب خبره کوي دا شهود تیمرای دی ماخه دی تکبیرات کوم چرشه ها اعلان کوم چې راتلونکو جلسونو دا اداره کاوه دی ارام وګورې تاسو دیکې غره د محمد بن عملي الطاوي چې ابو حميد بن ميدل ابو قتاده محمد بن عملي وتاکه تو ابو قتاده کې ابو قتاده چې مشهورات شه دی او یې انديښنه ورکړي چې راځي دا یاد لري پر په ما تاسو وینئ ترمزيګه حاضر ابو حميد چې داروته چاکیو عبد الحميد او یو په دلال عمر دې دامه تفير وته محمد بن عمر عمر محمد بن عمر اه وبليغه قال حدثنا چه کئ تو کحال <سؤال> پر رسول الله صلی الله تعالی تفقر جستنا ته دی کول وارینا په ماز کی چې منګا تا غنغان لزان لهی نو منګ سر کی وو مې دې تفرود توین د تفروض دی وجنا زکه تفروض صدا د الرحمن اساس دی مې دې اوته وی خاطر سندري فقار رسول الله تعالی متعن له وقوف زنګونی صنعت حاصله وای زنګونه نوکه ویته فارو ترا څو سکونه څرنه او ترجمه دې لرا لکه و ما ه همینه تواتر има د سما وجود دې د سنوسه دا او څنګه یې په شیفې کې لري اخر چې دغه ماټو او باندې اچې درن ونه آ هو روې و دې قال حد و دې قال حد ناوي وقال حد كل جماعات امره ماره و نگو تضبط كنها کو چری وې نوبسته وبه خنوشته د دې د علاښ علاښ څه ولغه و په کوم دیږي ها ها وګورونه ووکره الله <سؤال> اکبر ها یا په کایه کې ورعین سنت جات من لیشنم با اتجافی پی رکوه و سجود، کولاو دشنی چراسون اللہ سنت اترکوه، هاں، وکان من خانس وحالی مراوی خرمین اخدمی، من خانس وحرمین راح بین اخدمی، فورتباو تدیفن کشی از بلستهولی، هاں، او نور پونیش درې نور کو کلمہ رائنہ تصیق دا بعض مبادن او لای من تا ک بعض مبادن او په دې یو کې درا اختصار د دې نور و میکنه او سره فوکې تاکه عام جمهوریت تفریقه احجر کو دې کو راګو دې زنګون باندې به دې لا شي دا دې حساب وي او کان نظر و را هذا ذلك ان يكون مخلصين ذلك معطوفا ذا قياس ما تبان مثل <سؤال> هذا ما فينا ننور كده زي كم الشيخ <سؤال> فيكون كما تحقيق كما كان تبين ما ذكرنا قبل <سؤال> ان يكون في صائل عذا كذلك وتولد كم ده شاتره بقي سند ركوع ما په انسه له کې غوري هم سره دی خیته دا باکو ته یا چی دا درا بیا د پی رسول الله څنګه رسول الله څنګه دې پی دې ختمو يا طالب العلم قال حتى را قال حتى را او قال حتى قال حد اي حين قال حتى ما يدا عن وبين قال حتى قال حد اي ما زين بابين اي غدا وكيت وسم غور ما سينوا دي داforeache khay che tajafeera tajafeera pesida kunu ko ke din ha kala raitul maraiza thayda hawwa wa rafa'a jihdathu ma nadh hawa kiyakum اږي دا په امتحان کې ستا و امنيشته نه لا خو یو زی سبا کې هو ګران نه کړه چې و هو ګړاو او چاته وځه دړه پات چې ډر پېژنې تا نه هوا ډاډ باور دې یو بنو افرا زكو وچه ایده و اخیران د خانده سپرکیدلی بین نو بیلکول لکنه ارده افرا خواهده تا مائلزانه ایده انسان دبادان زمجیده و ایده نور تروالی نرده إن كنا لنا <علم> ي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما چونو طش غم رات رسولنا صلى الله عليه نايي ما نايي تو دا اسيك النار في نفس قبلنا او قدى اوانشي اوا ابيت للرزول اواله ڈام پاکی رجی چی اچھا تکپیر پورسیگی او بل بیخکش. مانگ باعت تا ساتا پر رسول اللہ سلام آنڈی محجا فی ایرین جنبی ایرین جنبی هی ایرین جنبی هی ایرین چیل جو دا بیلا سنر رضا رضا ساتا جا سیادا مانگو تا ساتا چوبیس جی اکیجا اوال تنگلی بستر کی آیا. دی زیوانی بھانتر کچی رزوری دیکھ چا محشنشتی خان لگا یا لگیر آیا. اما كان سوكنه فيما ذكرنا تخريب تفريق الاعضاء فسيجكي لا يسا ان كان فيما ذكرنا اذا كذلك البته سجكي پوندی دغه ورش تاریخ سجکی الوه ربنا يغفر هيا را پدې مزدور کما دا بل باب باندې را باندې راغما خو دې یو کلی ما جړایو با بوږیو او څوک مټم دې فاجنده دا غو نه څه دې یو بس دې واخره مزدور او لګ ماته واجی شي رکو او سیدا فرض کتاب الله ته معنی په رکو په سیدا په کومه یو څه نورای مولا دا فرض ده لکه آن چې په ایثم فرض ده او د امام ابو حنیفه مدرګی کیږي او دلעי ته شيهان وایم قال یا قال احدهم اذا قال المذير ويث قال عليه عذين قال له بختم مذوه ولا تناورا قال في سبحان الله الا قال بختم تجير الله دیمه ديه حدیثی متر میزه كلام کړي دایو ته نه کړي هاهون ملاقات دی محسوس را رضي الله صلونا وقليمانی کنام شوید. ایدی تاوصول. هم. سیخه دید. هماتا صعیدیش ترخمت عدی او داد آیات تفسیر دید. کما یا سفتتفنید. هم هسد العظیم او صد حسن ربک عالا ویعا. اعطاق ميغدار فرض و نور ايمان واجب و اکرخی صنط و جردانی وحتاج فضارك بحاد و خادم فضارك خروم اوه نفس وقفه زیرون اوه بات و تومانیه نودات و الله کنشت و ورق و رسوله احادیث کشتا احادیث احبه لما تبیدی نصوص عمال که ماتعو د او د او سنت یې کتري وای حدیث په داخله ری جون 440 130 400 دا د دې دی په ورود به خالد <سؤال> نه مې دي از خبره ده تمه کړې هم د دوو د خاصنه مې دی خالد خللا خلات نه الله دذنم دی ان کان معاك فلان وفقمي كت عندي فاتحين هاجين ان كان معاك فلانا قلنا مكن معاك فلانا ها اقعد السلام فقط تم صلاه منتام كويك كني اوكرمون او ناقص مونږ شو په نماز ته او دغه کله رسول <سؤال> الله <سؤال> ص موخور کله د مونږ کاوه به ورته همبه وکړه د یوک دغه چدیږي چې وروته مې رسول الله ماته وخو رسول الله ص ذاته تیبو کوله خو په تاوده کې دلته چې دا کمی سره سره دا مونږ کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم لږه وخت ورته نه پېښو ده رمسلی دینا صحبیتو شرید. یا خلاوی چه ایستغین ده فاتحی دا دا که تو منیاب پرزمشن. دا شپو تشویده اخر خرخ بانی که ناسوشمون دا تام شان. پوشی تاوز بانی خوید. فردی خواد حضرت عزید آرخان حضرت عزید آرخان حضرت عزید لاونه بارما څخه موږ دغه راځو چې هغه راځي چې موږ نه وې راځو هغه قال <سؤال> لنا انما ما سوى ذلك ده فرائضنا لازم چې دي نماوږيږي ما وين باويږي پر دې متروږي چې مترو کم هغه چې پاپ دي کم هغه دي چې قاتي فرض وين کانا دا حدیث دي قالت كه من قطع عنه اغا غير مكافره هم کالام دی کاوی کلام دی نادر برابر دی حدیثین تو پس نادله کی دا قوی دی هغه مخنه حدیثه چې دا انا وجوب معلومیه یا کی انقطاد ما تاسو نه یی رپورټ کول دي غند پر چک او ن عبدالله د دین مسعود نه اخننه ثابت ها با ماین دغه خوازه یی قاله د کل وصول یی مسلمانانو دا څه لوخ مګل باه هم بغاهم بغاهم بغاهم بغاهم بغاهم بغاهم بغاهم بغاهم Thank <laughs> you.